Както ви съобщихме вчера, украински беженци, които се ползват с време на у нас и получават помощ от държавата по хуманитарна програма, която им осигурява настаняване и храна, трябва да бъдат преместени от София във Варна. До тази сутрин те бяха настанени в учебния център на НАБА Банкия. Преди седмица обаче са уведомени, че днес трябва да напуснат, да съберат багажа си да се подготвят и да отпътуват за Варна. В 6 часа автобуса трябваше да събере украинските бежанци, за да тръгне голямото пътуване. Нашия репортер Виктория Петрова е на място, за да ни каже какво се случва. Добро утро, Вики. Добро, утро, Силвия. Да, в банке съм. Тук съм до... вече сме на улицата, на... където е спаркирала автобуса. Първо да направя едно уточнение. Украинските... Украинските беженци, настанени тук, са горе-долу преди около 3 месеца, доколкото разбрах аз. Каква е причината за тяхното напускане, те не знаят с точност. Разбира за това, че ще бъдат преместени отбележка, която е закачена в общото помещение на сградата преди една седмица. Хотелът е опоменат в който ще отидат. Това е Хотел Космос, който се намира в курорта Свети Константин и Елена, Крайварна. Имат седмица да съберат багажа си, но това се оказва, че не е лека задача, тъй като тук става дума за хора, които са над 65 годишна възраст, освен, че са по-възрастни, има хора с заболявания, такива, които трудно се придвижват. Има случаи на жена претърпяла инфаркт, човек с операция на сърцето, момиче също след операция на гръбначния стълб и това е само част от нещата, които успяха аз да събера като информация. Uh, и в действителност uh, има колички, проходилки и така нататък. Да кажем само, Също... Вики, на нашите да. слушатели, че вчера имаше твой репортаж в предаването 12 плюс 4. може да, да, да го чуете на сайта отново, за да чуете тези истории. И сега към ситуацията в момента, да. 7.30 почти. Точно така. Uh, предлагам първо да чуем uh, какво ми казаха още преди uh, пристигането на автобуса. Успяхте ли да подготвите багажа си за толкова кратко време? Практически да. Имате организиран транспорт и място, където ще бъдете настанени. Това успокоява ли ви? Есть организован и транспорт и място, къде будете жить. Това вас успокаива или нет? Сложно ответить на този въпрос. Трудно да отговоря. Защо? Защо? Потому что больница далеко и сложно добираться. А что-то больница-то все находим много далече от того места и притесненно, что ему проблем с достигнут до там. Как вы если из-за самого этого места? Переживаем э, доехать и как продукты закупать э, там далеко магазин и больница далеко, то есть 10 километров от местоположения нашего жилья. Тыснены, ну, как все станы путувания, за что-то много возрастных путуют вот, и слышите проблемы, чем много далече от места за настанявание, медицинские центры, и, и супермаркеты, и такие вот ну, что. Тыснены, за что-то много пенсионеров и хора будут трудно подвижные и чух, че там доста лошо организирано хран, хранене. Докарват продукти, не винаги прясни, не готвят на място. Откъде получихте тази информация? Имаше ли информация? Кой, да, кой да ви разкаже, къде отивате, да ви покаже на картата? В групи украинц, украинц в Айбере, там показвали фотографии и знакомия, от е Жива здесь э, говорили, что позвол... там нет питания, и еще по отзывам э, к этому отелю там нет ресторана, там нет кухни. И мучат э, на украинце вайбер, когда то комментирует тези Штаб, пишет, что липс, вот там кухня, на место не готовят, докаровывают продукты то и. Ну, от болгарска страна някой дойде ли да ви каже къде отивате, какви ще са условията, какво а ще ви необходимо. От българска страна някойто рассказал, куда вы едете, какие там условия? Нет. Никуй нищо не. Нам положили, нам положили на ресепшен лист и больше никакой информации. Сложили на ресепция листа с А то, что мы за транспорт и никой нищо не обясня. В учебният център на НАПА в банке са наснени общо 29 човека, като сега ще пътуват 19, тъй като някои от тях са успели да намерят временно квартира или да Например, човек с сърдечната операция ще остане в лекарския кабинет. Като цяло, хората нямат желание да говорят, както можете си представите, но мнозинството от тях не желаят и да се местят. Ето и какво ще за успях да запиша, докато си качваха багажа. Какво мислите за това преместване? Безпокои ли ви нещо? какво думаете за переезд? Що вас да, беспокоят? Безпокоят переезд, що я не да еда. Если притесняло то, что няма достигне до места, за что-то вижу в каком состоянии жены. На сколько годе не стою? На 75. С какими заболеваниями? А какие заболевания? Все разрушено, вся система. Вижу, что им не может, да вы точно диагнозы, но видите, что едва себя движет человек. Есть. Уже все разрушено, все. все. Ничто не работает в ходе бастун. Да. ли лекарь, който да я наблюдал. Да, да, има. И какво ще стане с него? А, нищо, треба, 10 да Добре, как ще си намери, самичка? Кой знает, някой това из общества беспокоит. Надо было помогать тогда, чтобы люди оставались здесь. Вот помощь нужна от государства. Зачем людьми в футбол играют? Почему их переселяют с места на место? А, да, както чувате, те нямат придружител, нито медицинско лице в автобуса. Също дори човек, който да превежда, човекът с превода, който е, ми помагаше, той, не, той си от тук не дойде специално. А, така че на комуникацията е трудна, шофьорът е притеснен на автобуса, тъй като се оказа, че багажа им е твърде голям. Все пак те преместват цялото си покъшнина, дори няма сакове, той самия а, беше очувен. Всичко е по-големи с чанти, изобщо да. колички, трудно се побира и се оказа също, че не може да ги побере и в момента те продължават да чакат. Нека да чуем още малко и за това, за това нещо. И ми изковариме багаж, ама не мога да го е, Една минутка ще ни върнат, звънахме до летището, казаха ни, че мога да викнеме бурч. Не мога да го събереме на багажа. Е, една минутка само го събудих не, да ми реагира, добре. да каже нали, да си измия очите, да каже дали мога да не. Да. А, така че към момента, доколкото подочух е, че решението е да им изпратят някакъв допълнително възче, което да им пренесе багажа, но те все още чакат тук и не са тръгнали. Вики, има ли представител на някаква институция, някакво официално лице, което да координира този процес? Има представител, управителката на центъра Велина Владкова, която обаче отказва да коментира, тъй като чака... Разрешение официално от агенцията от НАП. Оказа ми, че е, такова, е такъв отговор изобщо на въпросите, които поставих преди дни. Се подготвя, но все още ага, няма нискорядни. Като заминат, ще ни кажат защо, защо са ки преместили. Т.е. хората стоят там, а, станали по нощите, за да тръгнат а, да се изнасят, но а, трябва да дойде друг автобус, да може това да, да се реализира. Така ли да те разбирам? Да, трябва да дойде допълнителен автобус, който да им помогне. Също така има и други, други въпроси, на които не можем да получим отговор. Например, единствено от агенцията за веженците ни казаха, че а, ни дадоха информация, ни казаха, че по принцип е до, а, Те трябва да до края на август, т.е. от 1 септември, но защо се налага да тръгват на 15-ти, не, не разбрах, не ми казват. А, и изобщо, с много-много такива да. неща, които липсват като информация. Да, между другото, са, това президент. е много интересно, че ги преместват на морето. По време на все още активния сезон, когато се смята, че всеки хотел е важен а, за туристите, които са резервирали местата, какво знаеш за мястото, където отива те, освен, че в коротен комплекс? А, ние чухме, че комуникационно е доста удалечено. А, знае ли се какво е състоянието му? Сега, доколкото разбрах, това е а, актив на летище София, това е някакъв mm -hmm. хотел, който все още а, така, държавата нали, има владение, но така по снимки страницата в интернет е не поддържана. Изглежда сякаш а, добри са условията като за хотел. Да. Да. А, но пък а, те, как не знам там, с, а, нищо няма информация за медицински кабинет, а, за супермаркет, че охте, те си комуникират да, да, в една група. Да. И нещо важно, което забрави да кажа: казахме го вчера, но все пак е важно да се каже, че причината, която казаха от Агенцията за беженците, е, че а, от НАП искат тук да си ползват центъра. Mm -hmm. а, но нямаме го това като официална информация. Да. И другото е, че от беженците. Разбирам, че е сградата. Тя. Като цяло е празна, нали, не, те не са изпълнили цялата, и освен това, те до сега са си ви ползвали а, там стаите които, помещенията, да. които стават. Не, вероятно, не, не е въпроса само за тези няколко стаи, които се са ползвали. Хората, а, които са в по-тежко състояние, както стана ясно, има и възрастни и хора с а, затруднено предвижване. А, поне сега в момента по стаите си или са или стоят навън и чакат някакви бусове. Това, което аз видях, беше една жена, която я качиха, после я свалиха, наистина много възрастна, превита, едва се държи на краката си, една друга пък стоеше на улицата. Uh, тук буквално минават и автобуси от време на време. Сега не е чак така натоварено, но все пак uh, изместили са ги, тъй като аз uh, в момента не мога да ви кажа, защото съм от страни. Да. Uh, но но uh, стоят хората по обрадата. Това е и деца има и така. Разчитаме uh, на теб да ни кажеш какво се случва. Uh, можеш да се включиш и по-нататък в предаването, когато тръгнат. Uh, разчитаме да видим и тези снимки и да получим отговорите най-вече. Те може да се окажат пост нашите въпроси, но все пак е добре да се знае защо се е наложило това скоростно преместване по никое време в станция, която така е, на по очевидно е ползвала в част от нея на място в морето, където пък може да реши пък летище София да си ползва базата и да тръгна да ги местят оттам. Виктория Петрова остава там, за да ни разкаже продължението на тази история.